Mennyi szerte foszlott álom. Hosszú Fülöp királyá emelkedése során nem csak két holtestet lépett át. Nyomában két másik összetört élethevert, két tönkretett asszony sorsa. Királyné az egyik, ismeretlen asszony a másik. Az ál első János király Szentdöné temetésének másnapján Magyarországi Klemencia úrnő, akiről mindenki azt hitte, hogy lelkét hamarosan visszaadja teremtőjének, lassan magához tért. Végül is valamelyik orvosság hatásosnak bizonyult. A testét emésztő láz meg a fertőzés megszűnt, mintha csak másféle bajoknak akarná átengedni a helyet. A királyné első szavával a fiát kérte, akit mindeddig csupán pillanatokig látott. Emlékezetében csak egy csupasz kis test elenged, amelyet rózsavízzel dörzsölgettek, és bölcsőbe fektettek. Amikor kiméletes óvatossággal közölték vele, hogy a gyermeket nem mutathatják meg azonnal, suttogva kérdezte. Meghalt, ugye? Tudtam. Lázasan is megéreztem. Ennek így kellett történnie. A hír nem hatott rá oly végzetesen, amint tartottak tőle. Könnyesen hullott, csak valami tragikusan gunyoros arckifejezéssel roskat magába, mint az az ember, aki egy tűzvész után hajlék a füstölgő romjai előtt áll. Ajka szétnyílt, mintha nevetni akarna, és néhány percig azt hitték elvesztette az eszét. A balsors túlságosan is próbára tette, és ezért lelke szinte teljesen kiégett. Most már hiába sújtotta a végzet. Szenvedést nem igen okozhatott neki. Buvil úgy érezte, hogy csupán a tel tehetetlen, vigasztaló hazug szerepére van kárhoztatva. A királyné hozzá intézett baráti szavai, lelkiismeret furdalást váltottak ki belőle. Él a gyermekeden nem szólhatok róla, ha elgondolom, mekkora örömet tudnék szerezni neki. Szánalma, sőt, pusztán a tisztesség érzete, vagy húsz alkalommal is csak nem arra késztette, hogy elárulja magát. De a férje lágy lelkületét jól ismerő buvír urasszony soha nem hagyta kettesben a királynéval. Csak félig meddig könnyíthetett lelkén, amikor bevádolta az igazi bűnöst, Mao. A királynő vállat vont. mit számít a kéz, amelyet a gonosz erők arra használtak fel, hogy árcsanak neki. Ájtatos voltam, jó voltam, legalábbis azt hiszem, mondotta. Igyekeztem követni a vallás parancsait, és jobbá tenni a nékem kedveseket. Soha nem kívántam rosszat senkinek. És Isten mégis jobban megsebzett, mint bármely más teremtményét. Úgy látom, mindenben a gonoszok diadalmaskodnak. Nem lázadozott. Nem is káromolta az istent, csupán megállapította, hogy végzetes, monumentális tévedés történt. Alig volt két esztendős, amikor apját és anyját elragadta a pest is. Amíg a családhoz tartozó hercegnők csak nem mindegyikét már jóval házasságra való érettsége előtt eljegyezték, ő 22 esztendős koráig várakozott a házasságra, és amikor a már szinte nem is remélt kérő jelentkezett, a leendő Frigy a világ legmagasabb rangú házasságának ígérkezett. Klemenciát a francia országi nász elkápráztatta, valószínűtlen szerelemmel és jó szándékkal töltött el. Még mielőtt kikötött volna új hazájában, csak nem a tengerbe veszett. Néhány hét múltán felfedezte, hogy egy gyilkoshoz ment nőül, és egy megfolytott királyné örökébe lépett. Tíz hónap után özvegyé lett, és gyermeket várt. Férje halála után azonnal megfosztották a hatalomtól, és azzal az ürügyjel, hogy védeni akarják, elzárták a világtól. Nyolc napig kellett viaskodnia a halállal, hogy e pokolból kijövett, megtudja, Gyermeke halott, és nyilván épp úgy megmérgezték, mint a férjét. Hazámban az emberek hisznek a gonosz végzetben. Igazuk van. Engem a gonosz végzet üldöz, mondotta. Meg kell tiltanom magamnak minden kezdeményezést, és nem szabad bíznom többé senkiben, még Istenben sem. Szeretet? Könyörület, remény. Erényeinek minden tartaléka kimerült, és ezzel a hitét is elvesztette. Betegsége alatt annyi gyötrelmet élt át, és annyira megviselte a küzdelem a halállal, hogy most, amikor ismét elevennek érezte magát, amikor könnyen tudott lélegezni és táplálkozni, amikor tekintetét megpihentethette a falakon, bútorokon és arcokon, Mindez ámulattal töltötte el, és súlyosan sérült lelke már csak erre volt képes. Lassó lábadozása során visszanyerte legendás szépségét, de kezdett kifejlődni benne az idős, szeszélyes asszony ízlése. Mintha egy csodálatra méltó megjelenés a napról napra elbűvölőbb szépségben tündöklő aranyhajzat, oltára méltó arc, nemes kebel és karcsú tagok mögött. Hirtelen 40 esztendő perget volna le. A pompás testben egy öregedő asszony követelte az élettől utolsó örömeit. És még tizenegy évig fogja követelni. Klemencia királyné, aki mindeddig részben vallásosságból, részben nem törődömségből, mértékletesen élt, most furcsa csapott át, és ritka, költséges ételeket kívánt. Tizedik Lajos elhalmozta ékszerekkel, amelyeket megvetett, most pedig felélénkült ékszeres ládikái előtt, szenvedélyesen számlálgatta drága köveit, felbecsülte értéküket és elgyönyörködött meccésükben, fényükben. Váratlanul elhatározta, hogy átalakítatja a foglalatokat, és véget nem érő tanácskozásokba merült az odarendelt ötvösökkel. Hosszú órákat töltött a fehér nemű készítőkkel is, a legdrágább keleti kelméket vásároltatta meg, és hihetetlen mennyiségű illatszert rendelt. Ha lakosztályát elhagyta, az özvegyek fehér ruháját öltötte magára, de bizalmasai zavart csodálkozással látták, hogy szobájában túlságosan is áttetsző fájtlakba burkolózva pihen a kandalló mellett. Hajdani nagylelkűsége csak képtelen bőkezűség formájában nyilvánult meg. A kalmárok összejátszottak, és tudták, hogy nélkül minden árat hajlandó megfizetni. A mohóság átragadt a cselédekre is. Természetesen jól szolgálták Lemencia királynét. A konyhában marakodtak, hogy kivigye be az ételt, mert egy cifrán tálalt csemegét, egy serleg mogyoró tejet, vagy a nemrég kitalált aranyvizet, amely gránátalma levében pácolt rozmarinkból és szegfűszekből készült, a királyné váratlan bőkezűséggel jutalmazott. Majd énekszóra vágyott, és arra, hogy meséket, költeményeket, regényeket halljon kellemes ajkakról. Kihűlt tekintete, csak ifjú arcokon akart megpihenni. Egy-egy csinos termetű édes szavú dalnok, aki egy óra hosszat mulattatta, és akinek szeme elködösült a ciprusi fájtlak alá rejtett teste láttán, annyi utalmat kapott, hogy abból egy egész hónapig dőzsölhetett a kocsmákban. Buvél megszeppent, ettékozlás láttán, de nem tudta megállni, hogy maga is hasznot ne húzzon belőle. Január 1-én a jó kívánságok és ajándékok napján jól lehet az esztendő hivatalosan csak húsvétkor kezdődött. Clemencia királyné egy himzett zacskóban háromszáz nyújtott nyújtott Bovilnak. A volt fő kamarás visszahökkent. Nem, úrnőm, ezt nem értemeltem meg. De a királyné ajándékát nem utasíthatta vissza, ám bár tudta, hogy ez a királyné a csőd szélén áll. Ezen a január 1-én Buvilt felkereste tolomei. Lefogyott és megőszült hajdani főkamarás állt a bankár előtt. Buvilt estén lötyögött a ruha. Arca pegyhűtten csüngött, tekintete nyugtalanul csapongott, és mintha az értelme is meggyengült volna. Ezt az embert valamiféle titkos kór emészti, gondolta tolomei. És nem csodálkoznék, hanem sokára elragadná a halál. Sietnem kell, hogy mielőbb rendezzem vele gucsó ügyeit. Tolomai ismerte a szokásokat. Az új esztendő alkalmával egy vég szövetet hozott buvél úrasszony számára. Köszönetképpen mondotta, mert gondoskodott a nemes kisasszonyról, aki egy fiút szült unokaöcsémnek. Buvél ezt az ajándékot is vissza akarta utasítani. De igen, de igen, erősködött tolomei. Egyébként is szeretnék erről beszélni a nagyurammal. Unakőcsém ugyanis visszatérőbe van Avignonból, ahol a pápa, tolomei keresztet vetett. Egy ideig maga mellett tartotta, hogy kincstára számad, számadásaim dolgozzon. Unokaöcsém ifjú hitveséért és fiáért jön. Bovil úgy érezte, hogy minden vérrel a szívébe tanul. Egy pillanat, messzer, egy pillanat, hebegte. Odaküln, egy hírnök vár rám, akire sürgős választ kell bíznom. Szíveskedjék türelemmel lenni. És hóna alatt a szövettel eltűnt, hogy feleségével tanácskozzék. A férj visszajön, közölte izgatottan az Mi Miféle férj? kérdezte Búvil úrasszony. A dajka férje. De neki nincs férje. Úgy tűnik, hogy mégis. Tolomei van itt. Fogd ezt, neked hozta. Mit akar? Hogy a leány hagyja el a kolostort. Mikor? Még nem tudom. Hamarosan. Akkor várja, még megtudod, de semmit ne ígérj. Buvil visszatért látogatójához. Mit is mondott, messzer Tolomei? Az, hogy Gucsó unokőcsém megérkezik, és feleségét meg gyermekét elviszi a kolostorból, ahol nagy uram, volt oly kegyes számukra menedéket biztosítani. Többé már nincs mitől tartaniuk. Gucsó a szentatya ajánló levelét hozza, és úgy tudom, avinyomban kíván letelepedni legalábbis egy időre. Pedig nagyon szerettem volna magam mellett tartani. Tudja-e, hogy még nem is láttam újszülött kis unokaöcsémet? Éppen úton voltam, a fiók látogattam, amikor az ifjú örvendező leveléből értesültem az eseményről. Tegnap előtt, amint visszatértem, meg akartam látogatni, de a klariszák kolostorában csak a fakapúig jutottam. A klariszáknak igen szigorúak a szabályzataik, magyarázta Bouvill, és ütten kegyelmet kívánságára nagyon pontos utasításokat kaptak tőlünk. Csak nem történt valami súlyosabb baj? Dehogy, messzer, amennyire tudom, nem. Azonnal értesítettem volna kegyelmedet, felelte Búvill, és úgy érezte, mintha parázson állna. Mikor érkezik az unoka öccse? Két-három nap múlva várom. Bovér rémült emmeretre. Még egyszer bocsánatát kérem, mondta. De hirtelen eszembe jutott, hogy a királyné elküldött valamiért, amit még nem vittem be hozzá. Visszajövök, visszajövök. És új fent eltűnt. Biztos, hogy a fejében fészkel a betegség, gondolta Tolomei. Mondhatom nagy öröm olyan emberrel tárgyalni, aki minden másodpercben megszökik. Még jó, ha engem is itt nem felejt. Leült egy ládára, és jó ideig simogatta a köntöse újját szegélyező szörmét. Itt vagyok, emelt fel buvill egy kárpitot. Tehát kegyelmet az unoka említette? Tudja, hogy én mindenben a lekötelezettje vagyok. mély vidám társ volt Nápoly Nápoly, ismételte meg ellágyultan, ha akkor sejtettem volna, szegény királyné. Szegény királyné. Leroskat, tolomei mellé, aládára, és kövér ujjaival törölgette az emlékezés könnyeit. Elnye most meg belesír a képenbe, hökkent meg a bankár, aztán hangosan így szólt. Nem akartam említeni az újabb szerencsétlenségeket, mert nagyon is tudom, mi mélyen sújtják kegyelmességedet. De sokat gondoltam nagy uramra. Ó, Tolomei, ha tudná, rosszabb volt semmint képzelni, beleavatkozott a démon. A kárpitok mögül száraz köhintés hallatszott, mire Buvil megtorpanta a bizalmaskodás veszedelmes lejtőjén. ha, itt valaki kihallgat bennünket, állapította meg Tolomei, és gyorsan beszélni kezdett. Végül is a megpróbáltatásban legalább egy vígasszunk lehet. Jó királyunk van. Igen, igen, jó királyunk van, ismételte meg Buvill, nem túlzott melegséggel. Attól féltem, folytatta a bankár, miközben igyekezett Buvélt kissé eltávolítani a gyanús kárpittól, attól féltem, hogy az új király majd rosszul bánik velünk lombardokkal, de egyáltalán nem. Sőt, úgy mondják, hogy egyes királyi tartományokban az adók behajtását kereskedelmi társaságainkhoz tartozó emberekre bízta. Szeretném, ha unoka öcsé, akiről elmondhatom igen jó munkát végzett, fáradozása jutalmául asszonyát és örökösét házamban találná. Már előkészítettem a szerető házas pár szobáját. Mennyi rosszat mondanak a mai fiatalokról, nem hiszik el róluk, hogy képesek őszinteségre, hűséges szerelemre, pedig ez a kettő igencsak szereti egymást, ezt magam is tanúsíthatom. Elég végigolvasni a levelezésüket. Ha a házasságuk nem is mindenben az előírásoknak megfelelően ment végbe, az nem fontos. Majd újra házasodnak, sőt, ha nem kényelmetlen nagy uram számára, felkérném tanulnak. Éppen ellenkezően ez nagy megtiszteltetés számomra, bámulta Buvilla kárpitot, mintha egy pókot keresne rajta. De itt van a család. Milyen család? A dajka családja. A dajkái? Ismételte meg Tolomei, aki már semmit nem értett. A kárpit mögött most másodszor is köhintett valaki. Buvilla ábrázata elváltozott. Hebegett, habogott. Ez azt jelenti, messzer, igen, azt akartam mondani, igen, rögtön meg akartam mondani, de folyton megzavarnak, és ezért elmulasztottam. Ó, igen, most már meg kell mondanom. Kegyelmedet, vagyis unoka feleségét, hiszen kegyelmed azt állítja, hogy összeházasodtak, szóval felkértük őt. Nos, nem volt dajkánt. És feleségem könyörgésére rendkívüli jó indulatból ő táplálta a kis királyt, amíg élt. Sajnos csak rövid ideig. Tehát már idejött? Nagy uram kihozta a kolostorból. De vissza is vittük oda. Kényelmetlen volt bevallani kegyelmednek, de lássa be az idősürgetet. Aztán minden olyan hirtelen történt. De uram nincs miért szégyenkeznie nagyon helyesen cselekedett. A szép Mari, tehát ő táplálta a szegény kiskirályt. Nos, ez meglepő és nagyon megtisztelő újság. Csak az akár, hogy tovább nem adhatta a tejét neki. Jegyezte meg Tolomei, aki már-már sajnálkozni kezdett az adott helyzetből származó, de elszalasztott előnyök miatt. Akkor hát nagy most nyilván könnyűszerrel kihozhatja ismét a kolostorból. Ó, nem! Hogy végképp kihozzuk onnan, ahhoz a család beleegyezése szükséges. Kegyelmed már találkozott újra a leány családjával, igaz? Nem. Fivérei, akik oly nagy lármát csaptak, szemmel láthatóan örültek, hogy megszabadultak tőle. És nem jelentkeztek azóta. Hol laknak? Kresseiben. Hol van ez a kressei? Ej, hát Neflő mellett, ahol egy fiók házat tartok. Kressály, Neflő. Nagyon jó. Nagy uram, valóban különös ember, ha szabad így kifejezni magam, kiáltott fel Nagy uramra bízok egy leányt, akiről mindent elmesélek. Nagy uram elmegy érte, hogy a királyné gyermekét táplálja. Itt él nyolc napig, tíz napig. Öt napig igazította ki Buvill. Öt napig folytatta Tolomei, és nagy uram nem tudja honnan jött, de még azt sem, hogy hogyan hívják. De igen, tudtam, tudtam, vörösödött el Búvél, csak időnként kihagy az agyam. Nem szaladhatott harmadszor is a feleségéhez. De miért is nem jön segítségére ez az asszony, ahelyett, hogy ott bujkál a kárpit mögött, vagy aztán később leszígyja, ha valami ostobaságot művel? Persze, nyilván megvannak az okai. Ez a Tolomei az egyetlen ember, akitől félek ebben az ügyben, mondotta az asszony buvélnak. Egy lombard óra többet ér, mint harminc kopói. De ha csak téged lát egyedül, amilyen együgyű vagy... Kevésbé gyanakszik, utána pedig annál könnyebben irányíthatom a játszmát. Amilyen együgyű vagy, igaza van, együgyű lettem, gondolta Búvél, pedig valamikor királyokkal is el tudtam beszélgetni, és tárgyalásokat folytattam ügyeikben. Én intéztem el Klemencia királyné házasságát, Nekem kellett foglalkoznom a konklávéval, és rabaszkodnom dühézzel. Buvélt ez alkalommal a pápa neve mentette meg. Amint említette, kegyelmed unokaöccse a Szent Atyamen levelével érkezik, kezdte újra. Nos, ez mindent elsimít. Gúcsón menjen el a feleségéért és mutassa fel azt a levelet. Így mi fedezve leszünk, és sem szemrehányás, sem egyéb megtorlás nem érhet bennünket. A szent atya. Hát kell lennél több. Két-három nap múlva nem, de? Kívánjuk, hogy minden a lehető legsimábban menjen. És hálás köszönet a szép kelméért. Jó hitvesem, minden bizonyja nagyra fogja értékelni. Viszontlátásra, mester, mindig szolgálatára állok. Olyan kimerültnek érezte magát, mint egy ütközet után. Vincent elhagyva, tolomei elgondolkodott. Vagy hazudik egy általam nem ismert ok miatt, vagy teljesen elgyerekesedett. De hát végül is várjuk meg Gucsót. Buvil úrasszony azonban egy percet sem várt. Befogatott hintójába, és sietett a Szent Márszel külvárosába. Ott bezárkózott Marida kressaival. Ő okozta mári gyermekének halálát, és most azt kívánta a fiatalasszonytól, hogy tagadja meg szerelmét is. Ön az evangéliumra esküdött, hogy megőrzi a titkot, érvelt Buvél de képes lenne elhallgatni azt a férje előtt is. Volna bátorsága együtt élni vele. Most már hajlandó volt gucsót férjének elismerni, és elhitetni vele, hogy olyan gyermek apja, aki nem is az ővé. Bűn lenne ilyen súlyos dolgot eltitkolni élettársa előtt, és ha sikerül diadalra juttatnunk az igazságot, ha jelentkeznek a királyért, hogy trónra ültessék, akkor mit fog mondani? Ön túl becsületes és nagyon is nemes születésű, semhogy így csúfságra vállalkozzék. Mary magányosságának minden órájában már százszor is megkérdezte magától mindezt. Egyébre nem is tudott gondolni, és csak nem belebolondult. Pedig jól tudta a választ. Tudta, hogy amint Gucsó átöleli, lehetetlenné válik számára a további színlelés és némaság. Nem azért, mert az bűn, amint Bóvél úr állította, hanem mert szerelme nem tűrni az ilyen kegyetlenséget. Gucsó meg fogja érteni, Gucsó majd feloldoz, Tudni fogja, hogy a dolog akaratomon kívül történt, és segít majd elviselni a terhét. Gucso nem fog beszélni, asszonyom. Erre az ő nevében épp úgy megesküthetem, akár a magaméban. Az ember csak önmagáért esküthet gyermekem, és ráadásul egy lombard csak nem képzeli, hogy hallgatni fog, majd hasznot húz belőle. Asszonyom sértegeti őt. Dehogy sértegetem, lelkem, csak ismerem az embereket. Ön megesküdött, hogy még gyónáskor is hallgatni fog. Ön Franciaország királyát őrzi, és esküje alól, csak akkor mentik fel, ha eljő az ideje. Kegyelem, asszonyom, vegye vissza a királyt, és mentsem fel! A királyt nem én adtam önnek, ez Isten akaratából történt. Ő szent letétként van önnél. Hát elárulná a mi Krisztus urunkat, ha az ártatlan kisdedek mészárlása közepette, önre bízták volna? Ennek a gyereknek élnie kell. Férjem mindkettőjükre ügyelni fog, és hogy bármelyik pillanatban megtalálhassa önt, nem mehet vinyomba, amint tervezik. Akkor megkérem guccsót, hogy ott éljünk, ahol asszonyom kívánja. Biztosítom, hogy nem fog beszélni. Nem fog beszélni, mert ő nem fogja őt viszont látni. Az egész délután tartó viaskodás csak akkor szakadt félbe, amikor Mária a kiskirályt szoptatta. A két asszony úgy harcolt, mint két verembe szorult állat, de az apró termető úrasszony foga és karma erősebbnek bizonyult. És milyen szándékai vannak velem? Életem végéig ide zár, nyöszörgött Mária. Leginkább ezt szeretném, gondolta úrasszony. De az a másik hamarosan itt lesz a pápa levelével. És ha a családja hajlandó lenne visszafogadni, ajánlotta, azt hiszem, ő uram, rá tudná bírni fivéreit. Visszatérni kressaébe, a rossz rokonok közé, egy csecsemővel, akit a bűn gyermekének tartanának, holott Franciaország minden gyermeke között. Ő a legméltóbb a tiszteletre. Lemondani mindenről, hallgatni, megvénülni, és egyre csak a szörnyű végzeten egy olyan szerelem kétségbeejtő tévutain töprengeni, amelyet semmi nem tudott eredeti mivoltából kiforgatni. Mennyi szerte foszlott ábránt? Mari megmakacsolta magát ismét felágaskodott benne az erő, amely a törvények és családjának akarata ellenére arra késztette, hogy a választott férfinak adja magát. Váratlanul erélyessé vált. Viszont látom gucsót. Az övé leszek, és vele fogok élni, kiáltotta. Buvil úrasszony lassú, kimért mozdulattal dobolt székének karfáján. Nem fogja viszont látni ezt a gucsót, felelte Mert ha csak a közelébe is jönne Kolostornak, vagy bármely egyéb helynek, ahová önt elrejthetjük, és ha csak egy percig is beszélne vele, ez lenne számára az utolsó beszélgetés. Tudja meg, hogy férjem erélyes ember, és semmitől nem riad vissza, ha a király védelméről van szó. Ha mégis ragaszkodnék-e férfi látásához, megláthatja őt. De törrel a lapockái között. Mari összecsuklott. Elég volt a gyermek, suttogta. Az apát ne üljék meg. Ez csupán öntől függ, mondta úrasszony. Nem hittem volna, hogy a francia udvarnál így keveset számít az emberek halála. Ugyancsak szép udvartartást tisztel az ország. Meg kell mondanom asszonyom, hogy gyűlölöm önt. Mári, ön igazságtalan. Az én feladatom nehéz, és meg kell védelmeznem önt saját maga ellen. Most pedig írja, amit diktálok. Mári legyőzötten, tanácstalanul, égő halántékkal és könnyektől elsötétült szemmel keservesen írta le a mondatokat, amelyeket azt hitte soha nem tudna papírra vetni. A levelet majd Tolomeihez küldik, hogy adja át unoka ücsének. Mari megírta gucsónak, hogy elkövetett bűne szégyennel és borzadáljal tölti el, és életét annak a gyermeknek fogja szentelni, aki ennek a bűnnek a gyümölcse. Nem akar többé visszaesni a test tévejgéseibe, nehogy megvesse azt, aki bűnre csábította. Megtiltotta gucsónak, hogy valaha is felkeresse. Bárhol tartózkodjék. A levelet legalább azzal szerette volna befejezni, esküszöm, hogy kegyelmeden kívül életemben soha más férfit nem fogok ismerni, és soha senki másnak nem fogadok hűséget. De Buvél úrasszony még ezt sem engedte. Nem szabad azt hinnie, hogy ön még mindig szereti. Nos, írja alá, és adja ide azt a levelet. Mári észre sem vette, mikor és hogyan távozott az apró termetű asszony. Gyűlölni fog, megvetéssel gondol rám, és soha nem tudja meg, hogy mindezt csak azért tettem, hogy megmentsem, gondolta, amikor meghallotta a kolostor becsapódó kapujának döngését.